Дерев'яніли її ноги і руки, ставалося ще мить, і стане вона тут деревом, як оцей каштан. Але не хотіла так просто піддатися, тому опустила очі. «Ви аж упріли», – сказала вона, не маючи сили називати його, як домовилася того вечора, на «ти». Може напитися винести, але він не через те упрів аж пив пожадливо незвичайну красу, що почала розквітати перед ним. Особлива, ба навіть екзотична квітка ясніла перед ним. Стояли розділені парканом, але вже небагато було треба, щоб той паркан зник. «Що ж мені можеш подати напитися?» – солодко проказав він. «Води або що?» – озвалася Галя. «Навіщо мені вода?» – засміявся він. «Хочеться мені чогось солодшого за воду». Галя озирнулася здивовано. Власне, їй треба було зернути на двері і вікна, чи все там спокійно. «А що є солодше за воду?» – спитала повільно і тихо. «Ти, моя ластівочка!» – сказав, чи проспівав він, і просунув руку, щоб скинути із фіртки зашіпку. Їй стало тепло від тих слів, і звільнилася вона від непотрібного та гнітючого тягара від застороги, яка так важко змучувала. Адже що значить засторога, коли так їдять тебе і не волять очі коханого? Пішли звідси, сказала хрипкою скоромовкою і погасила погляд, щоб не розчинитись у тих його неймовірно вабних очах. Вони вийшли за хвіртку, але не пройшли багато. Анатоль прийти з її до паркану і побачив, що в неї в одному і в другому оці горить по малому запаленому місяцеві. Був і справді спраглий і хотів якнайшвидше напитися, а що вона не сподівалася такого нагального нападу, то зів'яла як квітка. Лежала тут таки неподалець від квітки у зімнутому і потолоченому бур'яні. Зімнута і потолочена сама, лежала, розкинувши ноги, порвані одежі, закривавлена і знищена. Сперла шиєю об паркан і тихо плакала. Спливали і спливали по її щоках сльози. Місяць лискуче грав у тих патьоках так само, як грав він на величезній росі, що розсипалася навдокіл від її плачу. Великі сльози лила вона на землю, бо мала за чим жалкувати. Так жалкують зламаний колос і зірваний листок. Розтоптана квітка і здичавілий мак так жаліє ніч, коли вбиває її ранок. І день, коли заливається кров'ю від вечора. Червона кров пливла у цей вечір, сльози також вигравали рубіновими вилисками, вся роса відсвічувала червоним, така вже видалася для неї ніч. Сірий птах уже давно полетів з цієї гори, знявся прямовисно і зник невідомо куди. Галя зрозуміла раптом велику правду всіх людських обмежень і засторог. Не оборонялася б коли б вийшла з дому бабця і почала б гамселити її палицею. Сльози текли й текли, і під той час тільки місяць міг їй поспівчувати. Але і вінського обличчя в кучерявій хмарі. Хто зна, може, і прикликав її до того. Густа темінь покрила дівчину, і саме ця темінь допомогла їй отямитися. Не бачила ні рук своїх, відкинутих у траві, ні закривавлених ніг, Зникли вони десь уночі і у цій пітьмі. Забула вона і про час, і про те, що треба було б повернутися у дім. Хиталася і хиталася в розпачі. Тоді не витерпіло і небо, почало насувати на себе хмари, за якийсь час стало вже розколошкане і низьке, і почало крапати на неї густрими краплями. Спершу дощ був кволий і несміливий, це теж був її плач. Його особливе відбиття там, у горі. Дощ омивав з неї кров і сльози. Дощ був цієї ночі солоний на смак. Солоний дощ змочив землю. Від того рослини раптом забуяли, наче повернулася весна. Дов'язалися квіти, що перецвіли, і зацвіли квіти нові. Цю метаморфозу помітило теж тільки два чоловіки. Один сидів на веранді, обвитий крученими паничами. Був він схвильований сьогодні і не міг заснути. Другий був схвильований не менше. Це був Галин ровесник, який і гадки не мав, що існує на світі така собі Галя. Він зустрінеться з нею рівно через 10 років. Дуже важко йому буде подолати ту гору, і там він прийме з її рук гарня з водою. Оцю ж ніч його збудила якась Недовідома тривога. Він вийшов на двір, стояв і пив солоний дощ, так само, як пив його сивоголовий, котрий опинився біля воріт і задивився в ніч неспокійним поглядом. Вранці він пошле на гору свою Марію, і вона вперше занесе старій та галі лечик козиного молока. Марії досить буде одного погляду, щоб зрозуміти, що там у них сталося. Її приймуть увічливо і з подякою. Вона не скаже слова про те своєму чоловікові, але той прочитає все, що йому потрібно, з виразу її очей. Той, другий, не перейматиметься так своїми відчуттями. Він не знатиме, як давати лад передчуттям чуттям. Отож, спробувавши солоного дощу, повернеться в хату і спокійнісенько засне. Вранці він скаже матері і старшій сестрі, розсолоний дощ, вони посміються з того і матимуть резон. Дощ перестав раптово. Закінчилася Галина безголоса пієта, і небо знову засвітилося місяцем та зорями. Галя підтяглася й сіла, оправивши плаття, сперлася об паркан перед нею, далеко в глибині ночі, густо залита сяйвом, синіла дорога. Обличчя Галини було скостеніле, а очі дивилися, Надмір уважна. Було щось старече в тому її погляді, бо тільки так можна було побачити дорогу в десять літ, що лежала перед нею. Побачила вона обличчя сина, який народиться через дев'ять місяців після цієї ночі, і відчула в очах, руках, у спині та в плечах у тому від усієї тієї роботи, яку її довелося зробити, щоб утримати родину стару себе, сина. Ту ніч вона не злякалася того тягара, який мав звалитися їй на плечі. Так, вона вчитиметься і працюватиме. Водночас прийме на себе долю жінок цього дому, чоловіки, в яких тільки гості. Прийме самотність і порожні вечори, безсонні ночі. Єдиною її втіхою будуть години, тиші батьківській бібліотеці. Стара почне відтоді занепадати на силі, хоч доглядатиме хлопця перш за все вона. Часом зриватиметься, ставатиме вередлива і занозиста. Галя перетерпить і це. Дві дитини вона плекатиме і не покладатиме при цьому рук. Перепливе з ними через хвилі і завії. Переступить важкий рубіж війни. Аж доки дочекається, таки ступить на їхнє обістя чоловіча нога. І йшла вона отак по синій дорозі, і її очі були вже сухі. Повільно перебирала ногами і чим далі йшла, тим більше гарнішала, ставала справжньою красунею, але її краса більше відстрашувала чоловіків, ніж вабила. Такою вона буде і через десять років. Тільки один раз пошкодує за свою красу коли доведеться їй ховатися в льохах власного будинку, щоб не забрали її в Німеччину. Анатоль так ніколи і не побачить її перетворення. Він, бо в казки, здається, не вірив. Можливо, він житиме просто і бездумно, і ніколи не пошкодує за зло, яке приніс Галі. Зовсім схожий на нього чоловік і тими, відступаючи в тому самому загоні, якому йшов і швець Микола Ващук. Вони, як земляки, триматимуться плече в плече і від під час відпочинку згадуватимуть одні й ті ж місця в Житомирі, того чоловіка зватимуть, правда, Віталієм, і, може, він був тільки рідним братом Анатоля. У скрутні хвилини допомагатимуть собі навзаєм. Вони схуднуть і потемніють. А коли перестрінуті кулеметні черги, першим упаде Віталій. Микола спробує його нести, але це вже буде зайве. Воля й долі. Може проясниться в Анатолія, чи б то в Італія розум, і він згадає всіх своїх покинутих та покривджених, Згадає серед них і Галю, і побачить її раптом не дівчаткам, каченням, а тою дивовижною жінкою, якою вона стане. Захоче її співчуття і ласки, і може поклянеться, що коли вибереться з цієї халепи, обов'язково підніметься нагору і вип'є з її рук води. Можливо також, що в його уяві з'явиться якийсь інший образ з довгої низки спокушених та покинутих, і співчуття він попрохає в тої іншої. Усе це побачила Галя на далекій синій дорозі, що слалася перед нею в ту пропам'ятну ніч. Навіть пожаліла Анатоля, і коли б він справді вирвався з тієї халепи, може, вона й подала б йому води. Але він з халепи не вирвався, Летів і летів у небі сірим птахом, А може й справді залишився нерушно лежати На болотяному полі, Де його потім знайдуть місцеві селяни І тихцем поховають, видобавши могилу в торфі. Він лежатиме в тій могилі не сам, Лежатимуть у ній і інші бійці, Що полягли на тому місці, І лежатимуть вони плече в плече. Синя дорога текла, і текла в просторінь, ішли йшли по ній невиразні, наче в туман закутані тіні, довкола як зорі плевли людські лиця, а попереду, ясніло, випромінюючи гостре світло, велике прозоре тіло. До нього і простували всі ті тіні, що їх побачила Галя, летів туди і великий сірий птах у сірому костюмі, лакованих туфлях і в солом'яному капелюсі. Галя мовчки благословила їх і мала на те право, адже матір'ю вона ставала творителькою життя і його охороницею. Розділ четвертий. Вода із кінського копиця. Років за 35 до того, коли відчув старий козопас Іван Шевчук осінь, що її сплітали, переповзаючи від куща до куща, малі і прудкі павуки, він теж прийшов додому, ледве пересуваючи ногами. Лице його незвично виблідло, а що було його волосся густо-чорне, це тим більше вразило Марію. Зустрічаючи чоловіка, як то в них повелося біля воріт, вона ще здалеку побачила, що з ним щось коїться. Ішов через вулицю, і десяток людей, що помітили його під ту хвилю, подумали, що він добряче випив. Подумала це спершу і Марія, хоч здалося їй це неймовірним. Іван ані пив, ні курив. Все-таки тривога заповнила їй груди, і вона проти звичаю спустилася з гори, щоб швидше зустрітись із чоловіком. Вони здибались тоді, коли він тільки-но почав братися під гору, тоді вона і побачила незвично бліде обличчя і пласкі,